Тож працюватиме на нас. Піду на Червоний хутір і закохаю в себе Ілзу, похвалився Юхан. Для користі діла нашого. Угамуйся, джигуне, обірвав красення короб. І до галки. Вигнала твою хворобу стрілянина на шосе. Я думаю, не про грип, а про те доведеться нам тут припухати кілька місяців. Галці ніхто не відповів. Всі думали про обстановку. Півмільйонна німецько-фашистська армія зайняла оборонні позиції у дві-три лінії на горбах Курзуме серед лісів і заболочених низин. У німців чотири танкові дивізії, триста танків та ще й окремі танкові частини. Щоб розтрощити цей котел, треба втричі більшої сили. А чи піде на такий крок Верховний Головнокомандуючий? Ставка? Мабуть, ні. Скоріше війська Білоруських фронтів розпочнуть наступ на Східну Пруссію, а солдати українських підуть на Польщу, Чехословаччину і Угорщину. Громити в цей час ще й Курлянський котел Червоної армії не під силу. «Гадаєте, що скотлом буде незабаром покінчено?» – запитав у хлопців Галка. «Жди кращого, готуйся до гіршого», – відповів як мудрець кудрявий. «Нам треба стежити за рухом німецьких частин, штабів і думати, як вижити. Таке доведеться бути тут, можливо, і кілька місяців. Поповнити б групу десятком надійних хлопців». Порадив латиш, інакше пропадемо, коли випаде сніг. Кудрявий рішуче підвівся і прислухався до далеких пострілів. Скоро тут будуть карателі, тесесівці, охорона Шернера, з якоїсь в повідомить еккельну про напад на командувача «Махнемо кілометрів на двадцять п'ять на північ, а коли карателів гамуються, повернемо сюди. Як?» – запропонував Короб. «Треба триматись поближче до хуторів», – несподівано для всіх порадила тиш. «На місці німців я вирішив. Партизани після такої засади подалися в густий ліс, у болото». «А якщо ті німці вже стали на твоє місце і подумали навпаки?» – запитав з іронічною посмішкою Юхан. «І тоді накриють нас тепленькими поблизу хутора». «Різні є хутори. На одних живуть латишії, біженці, що співчувають нам. На інших запеклі вороги червоної армії. На одних есесівців чиняють погром» а на хуторах лісників і хазяїв, що стали фашистськими посіпаками. Роботи в карателів не буде. Підтримую латаша, висловив свою позицію до ситуації Галка. Ти ж перший так забухикаєш, що почує отой посіпака лісник і сам покличе лісових котів і карателів цілу роту. Не погодився з Галкою обережний корок. Заткнеш мохом мені рота І не бухрикатиму Не то серйозно, не то жартома, відповів Халка Якби ти був карателем, то став би прочісувати ліс навколо хутора Вірно підданого фашистам хазяїна, лісника Погода за минулу годину різко змінилась Вітер з Балтики нагнав сірі кошлаті хмари що плили, зачіпаючись за верховіття високих сосом, і хмар замрячило, а потім пішов нудний, уже надокучливий холодний дощ. Попереду йшов Юхан з автоматом на поготові, раз по раз зупиняючись і сторожко підводячи голову. Юхан прислухався і придивлявся. Останнім топав стомлено, однак зосереджено, великий конспіратор-короб. Він теж зупинився і слухав у мову лісу. Нечутно було шелесту листя, співу птахів.